a voice that must be heard. We are ready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 Dit is soos na 7 uur, dit is Sondagand En dit is Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time En jy is by die rechte plek by Net Radio SA Net Radio SA, ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Toen is jy al vir ginsdag en kyk jy daar op ons webwerf Al die informatie oor die radio self, maar ook al die programme, al die omroepers, al die tye van uitsending en dan ook ons archief. Dit is een faciliteit, so dat die mens na die tyd heerlijk lekker rustig op jou ee tyd kan sit en luister na programme wat al uitgesaai is. Makkerig is gebruik van hierdie faciliteit. Die ander rede is dat ons dit graag aan ander mense wil beskikbaar stel, ons vriende, ons kontakte, so dat hulle ook die voorrecht kan hee om te kom luister. Hierdie is een poging, een sending poging, om uitvoering te gee, aan dit wat Jezus van ons verwacht, namelijk om die evangelie te verkondig, aan al die nasies, het wil sê, recht oor die wereld, recht oor die wereld is daar al honger, en een dors, na die ware, werkelike, goeie nies van Jezus, God wat vlees geword het. Daarom is het een voorrecht, dat ons met hier die internet radio, dwars oor die ganse wereld kan uitsaai. Dit is soos een kyroeks van destijds. Aie jare gelede was dit nou een gebruik gewees van een koning, om gebruik te maak van een kyroeks. Kyroeks is een Griekse woord, wat een mensieke met Engels met de herald kan vertaal, wat wanneer die koning nou een oorwinning gevier het, dan hardloop hier die vooruit, en hy roep al die mense in die stad, die stad met die omringde muur, nee, wat is een soort van een beskerming vir elke stad, en dan het al die mense op die muur gestaan, nou die muur, Isma soos in Jerusalem, een kan op die muur rondloop, groot, groot, groot muur, pre-muur, buit, en dan het al die mense die koning verwelkom van die slagveld af terug, en dan kan hulle soms sien al die gevangenis wat hy saambring, en al die buit wat hy buit, wat hy dan by mekaar gemaakt het, En so is ons bezig om as een kui op te tree vir Jezus en sy groot oorwinning en die goeie nies van dit wat aan die kruis op Golgatha gebeur het, die gevolglike begrafnis en opstanding uit die dode. Om dit aan alle mense te verkondig dat daar een reddingsplan is wat werk En ons maak gebruik daarvan. In elke persoon wat Jezus aangeneem het as persoonlijke verlosser en zaligmaker op ons ris hierdie verantwoordelijkheid om die goeie neus te gaan vertel en te gaan versprei so die een van die maniere is om hense te vertel van www.netradiosa.co.za en dan vir die programme wat ek self uitsa wat allemaal geestelike programme is, skoei is op Godse woord, en uit die aard van die zaak, dus uitnodiging is vir mense om Jezus as die verlosser aan te neem. Nou ja, jy luister nou na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai uit Airene, uit Pretoria en Suid-Afrika. Ons program hierdie tyd op zondag Noem ons ‘n stem van hoop Omdat ons graag een stem van hoop wil wees Een stem van hoop vir elke mens op aarde Daar is hoop God het ons nie net so gelos nie Hy het ons nie in die duisternis gelaat nie Dit is nie so dat mens moet net jou oog hier op die aarde oopmak En om wonder waar jy vandaan kom en waar jy nou op pad is nie Ons het Godse woord, wat hy geïnspireer het in 66 boeken, so ons die volle raadsplan van God kan bekijk en daarmee bekend wees, ons eie maak, en opgewonde te wees, blij te wees, vol vreugde en blijdskap. Nou ek wil vanavond een vraag vraag, voor ek allemaal groet, een vraag vraag, wat er van al die verskillende kerke is nou recht en wie nou verkeerd? Weet ons dit? Is dit moeilik of is dit makkelijk? Terwijl jy soebykie daar aan dink, groet ek allemaal, my welkom, hoop dat jy rustig is, hoop dat jy lekker achter oor kan sit en ontspann, saam kan dink oor die woord van God, saam kan bepeins oor die stem van hoop. Terwijl ek groet in verskillende talen, die Russische taal is Trafutja of Privet, en in die Arabische taal kan ons sê Salam, maar, koo, maar daar is ook twee andere maniere om te kan sê Mergebaan, of Allaan, wat Salaan afhangene van wat een streek mense jy self bevind, in die Duitse taal Guten Abend, in Hebreus Shalom, en Grieks Kalimera, verskye ander mense, hallo, hi, hi en goeie naand, ons mense in die Afrikaanse taal, die Afrikaanse taal bezig of dit nou hier in Zuid-Afrika is, of in enige ander land waar ons mense jy self bevind en good evening. So waar jy ook al mag wees, en ingeskakel is, hoop ek dat jy nie probleem het, want ek sien Tania Aldersleid daar van vanuit uh, die Arabische wereld uit Dubai, sê sy kan nie opkom nie, ek is so jammer as jy nie kan opkom nie Tania, ek weet nie of daar een of ander technische probleem is nie, probeer en kyk as jy op die, nou jy, as jy my nou nie hoor nie, dan moet ek maar in of jy op uh, a, a boodskap hier skryf dan, Op uh, ons webwerf of hier by die kletskamer Dat jy na die webwerf toe gaan en kyk of jy nie die anders kakels kan probeer Ek sal dan nou vraag dat daar skryf In die tussentijd luister ons na Pesalm 91 wat ek vooraf opgeneem het As uh, tekst van oordenking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 sal ek om beskerre. Wanneer hy my anroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees, ek sal red en om in sy eer herstel. Een byie lang lewe sal ek omgeer. En oor my hulp. En ja, ek noem u vir jou dat jy ingeskakel is jy by net Radio ESA. Luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanaf Irene in Pretoria, Suid-Afrika. En ek is nou hier by ons, hy sê sy het rechtgekom En ek sien ook die naam van Linda Meier-Eisje Linda, jy moet bykie vir ons sê of jy, of jy kan luister of jy golwe daar kan opvang jy. As hy bleef voor, dan weet ek daarom Ek sien ook vir Denise hier Baie welkom, elkeen van jylle, nee, waar jy ook al mag wees, baie, baie welkom, dis lekker as jy in die kletskamer kan wees, as net daar hallo kan sê, dan is dit baie wonderlik goed, dan kan jy jou naam dan doen anders is ek nou nie helemaal seker of jy saam luister nie, want ons het hier een belangrike vraag, weet ek nou nie of ons rechte antwoord het, het jy met ons gekyk? Die vraag is, as een mens kyk na al die verskillende kerke, ons het die ander dag kyk na die verskillende statistieke. Nou as een mens praat van die kerk, as ek nou praat hier in die program, nou hier by hier die program, van hoeveel kerke daar is, en wat die kerk is nou reg, <coughs> dan, excuse toch, dan praat ek nou van denominaties. Praat dan nou nie van kerkgebouwe, wat jy ooral die in die stad nou sien hee, daar die kerkgebouwe verteenwoordig een of ander denominatie, net om 'n voorbeeld te brek, dat verteenwoordig dalk die methodiste kerk, he. En so is daar 45.000 verskillende, minstens 45 verskillende denominaties of dan verskillende kerke, En omdat hulle verskillende kerke is, is dit by implikatie so dat elkeen van die kerke ingrypende dogmatische verskille het. Toch is allemaal gebaseer op die Bijbel. En ek gaan nou een skrifgedeelte voorhou wat ek Alle in die verlede voorgehou, het net om dit te illustreer Dat die probleem so ouds as die werke is Of dan so ouds as die christendom self En in Matthäus hoofstuk 16 Gaan ek dan nou gebruik as een uitgangspunt Om hierdie discussie dan nou voort te sit Maar om te hou as jy vraag het, kommentare Sirrit vir my asblief hier op die letskamer Dan gee ons daar aandag Luister net hier so wat Jezus Voor sy disciples vraag hier in Matthäus hoofstuk 16 vanaf vers 13 En toe Jezus in die streke Van Caesarea Philippi kom Toe vraag hy sy disciples En sê wie Sê die mense dat ek Die sien van die mense is Wat sê die mense nou van my en mense daar die vraag, is een verskrikkelike belangrike vraag. Jezus wil dus weet wat die mense van hom sê, want hier is Jezus, geboor in Bethlehem, as die Messias, wat jare tevore, honderde jare tevore, door die profete geprofiteer is dat hy gebore so word en nog haar fijn sê dat hy in Bethlehem gebore so word en nou is hy gebore en hy is al hier by die dertig jaar nou en nou vraag hy vir die disciples nou wat sê die mense van my? Nou mense, ons kan daar vraag somme nou ook vraag. Net daar die vraag wat Jezus daar gevraag het. Wat hy so meer, meer as 2000 jaar gelede gevraag het. Kan ons van ochend, van middag, kan ons weer vraag. Wat sê die mense van Jezus? Nou ja, kom ons kyk. Hulle antwoord en sê, sommige sê, hy is Johannes die dooper. Wat verkeerd is, Jezus is nie Johannes die dooper nie. Johannes die dooper het vir Jezus gedoop. aan die ordanere veer, sy kop is later afgekap. Sommige sê, hy is Elia Maar Jezus is nie Elia nie, hy is landauw die berg van verheerliking. Daar saam het sy drie binnenkring disciples Petrus en Johannes en Jacobus daar het Jezus van gedaante te verander en was hy in gesprek met Mooses en Elia so Jezus is nie Elia nie sommige anders sê hy is Jeremia die profeet Jeremia En daar is baie gevraag oor jy die vraag, en waarom zou so hulle gedink het dat hy Jeremia is? Wel, Jeremia was een profeet, jy sal onthou, hy het twee boeken geskryf, sy profeet boek Jeremia en dan Tlaagliedere. Tlaagliedere van Jeremia. Tlaagliedere, hoekom? Omdat hy verskrikkelijk geween het oor die toestand waarin sy mens hulle self bevind het het gesê, sy oor is soos fonteine, het hulle verskrikkelijk jammer gekry, dat hulle weg is uit die prachtige, wonderlijke plek, waar God hulle in gebring het, namelijk Israel, en hulle is daar weggeneem as slave, na Babylonie toe, of Assyrie, Babylonie, perse en Jeremia het dit beween, nou Jezus het ook geween, uitgeween oor die toestand waar sy mense hulle self bevind het. Kan jy daar gesit Jezus en gesê Jerusalem Jerusalem, hoe baie maal wou ek julle by mekaar maak soos een hennaar kijkens maar julle wou nie. Dis een klaaglied oor die toestand. En andere het gesê, hy is een of ander profeet. Nou al die goed is verkeerd, niks recht nie. Dit is die mense, se siening. Maar toe vraag Jezus vir hulle, maar wat sê julle nou wie sê? En Petrus het geantwoord en gesê, hy is die Christus die sien van die levende God te sê Jezus vir hom, Salig is Bar, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie. Moet my luister daarna. Vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie. Dit is nie die opinie van mense nie. Dit die opinie van mense is te weit uit jy en lopend. Soos ons het ons dit nou daar gesien het. Maar dit het vererger van daar die tyd af so ons vandag 45 minstens, 45.000 duisend verskillende kerke en opinies het oor wie Jezus is. Anders zou so dit ons nie verskillende kerke gewees het nie. Nou wie van hier die 45 duisend is nou reg? En wie is nou verkeerd? En met die vraag daarby, is dit moontlik? Dat een mens nou so kon sê, iemand is recht. En iemand anders is verkeerd. Nou dank ek ek hier daar oor. Oor die vraag wat ek gevraag het. en as jy daar iets het wat jy daar oor so wou sê, sê dit vir my hier op ons kletskamer maar as jy nou net wil sit en dink daar oor, dan sê ook goed solang jy net dink jy nou dink weet die mens nou wie is recht en wie is verkeer as jy net in jy eie darp so rond beweeg, dan sal jy Verskeie, verskeies, kerkdenominaties en hulle kerkgebouwe sien. En as jy op een dag tussen hulle allemaal so kon doorbeweeg, dat dat nie moeilijk is nie, dan sal jy sien, daar is een verskil, een groot verskil tussen al die verskillende kerke. En alles gaan oor net die Bijbel en die bybel is die woord van God, en Jezus is die woord, dit is ook om Jezus, jy het die vraag gevraad, wat sê die mense van my, nou dit is precies die selfde vandag, wat sê die mense van die bybel, en as jy sê jy van die bybel, dan praat jy moes nou van Jezus, want aan die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, so die woord, die bybel is Jezus, so dit is een relevante vraag, wat Jezus hier gevraad, en wat ek ook nou vraag, ek vraag dit nou meer as 2000 jaar later, wat sê die verskillende mense van Jezus? What can wash away my sin? and make me whole again but the blood of Jesus. Jesus. a hey. Geraadner hier, weet dat jy ingeskakel is by Net Radio SA, Net Radio SA. En jy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanaf Irini Pretoria hier in Suid-Afrika. En is dit nie wonderlik nie dat waar jy jouself ook al mag bevind, jy kan dieselfde stem hoor wat al die mense hier waarna wat hier in Suid-Afrika luister maar ook ergens in die buitenland. Baie lekker, nee, dis maak een mens so opgewond om te dink ons leef van hierdie specifieke tyd, dat die woord so in vanuit een plek, sommig dwars dier die ganse wereld, dan verkondig kan word. Je so baie welkom hoor, je bly altyd verskrikkelijk welkom. Goed, die vraag wat ek vraag, van die meer as 45000 verskillende denominasies wat daar is. Kan 'n mens bepaal of iemand reg is of iemand nou verkeerd is? Kom ons kyk net hier in Romeine. Ek gaan so 'n paar verse aan die voorhou. In Romeine in hoofstuk 3 is hier 'n paar woorde wat Paulus hier aan die orde stel. Hy sê Ons neem dus aan, dat die mens gerechtverdig word door die geloof, sonder die werke van die wet. Mens moet nou net onthou hier so, want prijs praat van die werke van die wet, en jy praat van die werke van die geloof, dan moet jy onthou, dis verskillende dinge, dis nie precies die selfde nie. Dink meeste mense raak een bykie die mekaar hier, Wanneer jy na Jacobus kyk, dan sê hy, geloof, sonder die werke kan jou nie red nie. Dit is nie een vermenging van dit wat hier staan nie. Hierdie is die werke van die wet, mensheid gedink, hulle kan die wet nakom en dan die eeuwigheid bereik, en die eeuwige leven, maar dit is nie so nie, dit is geloof, maar die geloof, Is nie man net een kognitieve aksie nie Dit nie, maar dit kom nie man net hier jou brein uit nie Dit is nie net nadenken nie Dit is nie sit en bepeins net alleen nie Dit het te make met dit wat jy doen Uit jou geloof Jou geloof kom uit jou werke Of wat sy jy sê Of werk dit andersom omdat jy glo is daar werke wat daar uit na vore kom tuurlijk is dit so so mens glo dan doen jy dit wat jy glo as kom die bybel sê jy kan nie maar net luister na die woord nie met die dader wees van die woord goed ons neem dus aan dat die mens geregverdig word door die geloof Of woord God dan net aan die jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Ons weet ons nou, daar was een groot argument tussen Paulus en Petrus. Paulus was een disciple, wat gaan werk het onder die nie jode, mense wat nie jode is nie, mense wat nie besnui is nie uit sy gemeente begin in Antiogea, terwijl Petrus, Jacobus, hulle was hier in Jerusalem aan die gang, bezig met besnedenis, mense wat besnui is. En in de harde stadium was daar al klaar onduidelijkheid. Want toe, die, toe Petrus en een paar van die mense van die gemeente in Jerusalem nou vir Paulus gaan keier het, daar in Antiogea, toe probeer hulle die gemeente daar daarvan dat hulle eerst besnui moet word. En toe daar een eeuwige ont, uh, argument ontwikkelt tussen Petrus en Paulus. Paulus het vir Petrus gesê, Petrus, luister, ek is geroep, om onder die onbesnede mense te werk, die mense wat nie besnui is nie, want alles gaan terug na Abraham. waar God Abraham sy naam van Abram na Abraham toe verander het, dat daar die vader van 'n menigte van naasie so word, nie net van die joden nie, So Paulus was bezig in Antiochie, het gemeente gebouw, en hy het nie vir, vir die mense gesê, Hoere, jylle moet nou eers besnui word, voordat jylle nou gelovig is kan wees nie. Want as een mens die skrif mooi f, f, f, gaan onderzoek, sê so jy sien, die bybel praat nie van besnui meer, van die vooruit, van die vlees nie, hy praat van die besnui van die hart, En dis waar allerhande soorte van misverstanden na vore kom, waar sommige mense nog vasthou aan een ding, en ander het weer een ander begrip daarvan, een ander interpretatie daarvan. En so kom die verskille. Jy weet mys hoe mense verskil. Alle mense verskil eindelik Drasties van mekaar Oor somme klein goeikies Kom ons neem een verskynsel waarmee ek hier groot geworden het in Zuid-Afrika Toe ek nog een kind was Toe het ons allemaal botter op ons brood gesmeer Meeste van ons As jy dit nou kon bekostig en botter gehad om op jy brood te kan smeer. Doe jy wat skielik een dag, toe is die hele media vol daarvan, ooral in tydskrifte en korante en op jy radio en so meer. Dis daar een verkondiging wat ontstaan het, namelijk dat botter ongezond is. en dat mens liever margarine moet gebruik. So toe word die winkels nou oorvol met ook margarine. En omdat mens nou gewoond was aan die geel van die botter, toe word die margarine nou ook gekleur, so dit nou soos botter lyk. En maar dit was dan nou so'n gesonde ding en allemaal het nou afstand gedoen en nergens om die rakke het die mens omtrent meer botter gesien het. Want u het allemaal nou gedink, dis nou die evangelie. En toe is dit nie 100 jaar nie, toes daar weer studies wat gedoen word, en navorsing wat gedoen word, en gesê, nie mense, nie, nie, nie, dit is dan nie meer so nie, een mens kan maar botter eet, <laughs> en daar kreeg hy nou weer botter, he, <laughs> he, he, die tisentuid was die margarine nou baie lekker sag, mens kon het makkelijk smeer, botter self was het so in die ijskas was, dan uh, was een bykie hard, en die kon het nie makkelijk smeer nie. En toe het hulle nou een soort van mengsel in die botter gesit, dat hy nou ook so soos margareen sm smeerbaar meer gebruikersvriendelik kan wees. Nou vraag jy nou vandag, wat is tou die beste? Botter of margareen. Nou krij jy ons die verskillende skole. Eendag die staan ek in die apteek. En die apteeker staan nou daar een en luister na een gesprek wat die hier het met die andere apteeker oor die gebruik van cholesterolpille, wat nou jou cholesterol moet afbring. Want jy weet, mis nou as mens nou sekere goed eet, soos eiers, dan lyk dit asof die vlak in die bloed een bykie stuig. Toe staan die apteker, die een apteker nader, en hy sê vir my, meneer, Een mens het cholesterol nodig, sê ek het baie hysteries daar oorgemaak. Mens moet verval in hierdie nieuwe richting van denk oor cholesterol en dat dit nou met hierdie pillen, hy sê die een ding lei na die ander ding. As jy te veel van hierdie cholesterol of dit dikwels die goed gebruik, dan leid dit tot ander newe effecte en ander syktes wat ons dan, as jy mens kan jou cholesterol beheer, dier byvoorbeeld omega 3 en omega 6 tablette of kapsules dan te gebruik. Nou wie is nou recht en wie is nou verkeerd? maar ek noem vir jou nog het hou. So terug, te piekje begin probleme kry met my, met my oore wat toegan. Jy weet mys hoe dit nou voel, as my oore nou toegan. Nou nou gepla, want my mens voel so al van balans af, as jy ore toe is. Daar vooral daar hy die middel oor. En toe gaan sien ek nou oornees en keel specialist, vraag vir hom wat is aan die gang Hy het my degelijk onderzoek, daar nou is oornees en keel specialist En na heel lot goed wat hy gedoen het, die agnostische toetsen En ek nou sit met die voorschrift wat hy nou begin uitskryf, die sê vir my Die probleem is eindelijk die buis van die staagjes Mense, dit is een buis wat hier loop vanuit jou middel oor tot in jou keel Dit waar hy die goed draai neer, so dat jou oor nou nie na nou die kanale nie verstop raak nie door het vir ons ook een buis gegewe het, wat in jou keel loop, wat daar uit mond, amper soos een rivier wat in die see uit mond. Hy so, het nou gesien, jou mangels het weerbegan groei, nou my mangels is uitgehaald, toe ek so 21 jaar oud was. Nou sê nou, die mangels het nou weerbegan groei, en nou druk die mangels, teen hierdie buis van eesta gees, en druk om nou toe, dat hy nie kan draai neer nie. Wat nou vir my logisch klink, sê nou so praat, hy sê so, ek het nou nie eindelijk een behandeling, wat ek vir jou kan gee, daarvoor die baal, wat as ek nou weer jou mangels uithaal. He, <laughs> Nu toe ek met die story naar die algemene praktisein toe gaan, naar my algemene praktisein, en dit vir hom nou verduidelik, die sê vir my nie, man, dit kan nie wees nie. Hy sê, dit kan net doodgewoon nie wees nie, en mense mangel kan nie daar tegen die buis van die stagies druk nie, dit is net nie so nie, dit kan net nie wees nie. Nou vra jou met trane in my oë. Spreek boorderlike trane met ek sit nie nou en ek trane nie. Wie is nou reg? En wie is nou verkeerd? En toe begin ek bykie opleeswerk te doen en te kyk en te vraag, en lyk vir my niemand het nog ooit gekyk na hierdie buis van die stagjes of jy kan draai neer nie. Mense, dat is een buis. En as ek nou die tyd kry, dan wil ek nou maar begin met so'n studie, want ek wil soveel goed dus doen, maar kry dit net noot gewoon in die tyd daarvoor nie. Kry die jy sy tyd om te eet nie, want tyd om, om sylke goede gaan bestudeer. Want nou sy so, jy moet gaan dieren kry, soos varken wat, en die koppe en die goed opgesaag kry die hy buis van die stagies en net kyk hoe werk die spuliekie so ek vraag nou weer vir jou mense wie is nou recht en wie is nou verkeerd want die bybel is onomwonde dat daar net een God is kom ek lees hier een vers vir 1 Korintiers 8 Ons gaan maak soos vers, soos wat die gees van die Heere ons hier laie, en by dan hierdie toegelaten. Tijd met ons dit, 1 Korinties, die 8ste hoofdstuk, lees ek verse 4 en vers 6. Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat het, dat in afgod niks in die wereld is nie. Dit nou Paulus wat hier praat, hy sê afgod is niks in die wereld nie en dat daar geen ander god is nie behalwe een, daar is net een god. Want al is daar ook sogenaamde goede. of dit in die himmel is en of dit op die aarde is, soos daar baie goede en baie here is, toch is daar vir ons net een God, die Vader, uit wie alles is en ons tot hom, en een Heere Jezus Christus, dier wie alles is en ons dier hom. Goed, daar is net een God, maar daar is verskillende idees daar oor. Paulus het uit, hulle geding as die klomp Gode. Die Greek het geding, daar sit die hele lot Gode op die berg Olympus. Die God van lief dan die, die God van donder en, en so meer en so meer. En dat jy met hier die Gode vriende moet maak, anders is jy die moeilijkheid. Dat is mye idees, mense, dat is verskrikkelike klomp idees, maar ons as christene, gloed dit wat Paulus hier sê, dat is net een God, en dat is net een middelaar, en dit is Jezus. So ons kan daarom daar oor saamstem ne, dat is net een God, God drie enig, Vader, Seen, en Heilige Gees. Kom ons kyk, Ephesians 4, vers 5 en 6. Ephesians 4, Verse 5 en 6 Dit is een lichaam en een geest, soos jylle ook geroep is, in een hoop van jylle roeping, een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader van amal, wat oor amal en door amal en in jylle amal Is. Kijk een biegie, daar is net een heren, daar is net een geloof, daar net een doop. Nou denk jy nou dat al die mense in die 45.000 verskillende kerke en denominaties, dit uitleef wat ons hier lees, daar net een heren, Misschien sal allemaal daar oor saamstem, dink ek. ek, ek sou so dink, maar ek is nie helemaal seker daar oor nie. Juist omdat te mens hier die vermenging kry van godsdienst dees daar, iets soos die grieslam, wat mense sê, daar is verskillende paie wat leid na Rome, nou dan, dan sien jy, dan val hierdie saak ook op die grond, daar is dit een herre, Dan tweede is, daar is net een geloof. Nou wat bedoel ons, is ons sê, daar is net een geloof. Kom ons sê, ons probeer nou nie te veel argumenteer nie, ons sê, daar is net die christelike geloof. Daar is net een geloof. Kom ons sê, daar is net een geloof en dit is die christelike geloof. Jou geloof in Jezus Christus, is hy is die deur, hy is die salig maak, is niemand anders nie. Dan is ons daarom seker nog, nog een kerk dan nie, dan is het ons nie nodig, dat daar verskillende kerke moet wees, as ons sê, ons geloof, daar is een God en Vader, so daar is net een Heere, en een geloof, ons geloof in Jezus Christus, Nou mense, wanneer jy jou geloof in Jesus Christus moet belei en omskryf, dan word het dier die kerke omskryf in die sogenaamde systematische theologische vak of onderafdeling van die systematische theologie, namelijk die Christologie. Jou leer oor Jesus Christus, oor wie hy is. Nou as ons allemaal daarmee sou saamstemd, Want ons moet nie nodig dat daar verskillende kerke moet wees, nie. Stem nie nou so, nog saam met my. Koop ek knop nie, ek nie, er is nou verloor, nie. En dan staan daar, daar is net een doop. Nou kom, ons denk bykie eerlik, ons denk bykie. Is daar net een doop? Is daar nie verskillende kerke wat op die aarde is, net een manier van doop? Nee, daar is verskillende maniere van doop. En daar is die kerke verskil. Nou wie is nou reg wie is nou verkeer met die manier van doop? Want dit het die kerke uit mekaar. is hier nog by my, ek hoop jylle luister nog, vir my, ek hoop jylle is nie, nie ergens jyn verdwijn nie, ek hoop jylle is nog allemaal daar, sit vastgenaal, in uh, luister, en terwijl jy nou denk in daar die vraag, rondom, een Heere, een Geloof, en een Doop, wonder ek of ek vir ons net hier laat luister, maar miskien gaan die tyd dan nou uitloop, en ek wil nog by een ander vers ook uitkom, want ek maar eers daar die vers net lees, in 1 Johannes 5 vers 7. 1 Johannes 5 vers 7. Die mooi luister vir my, want daar is 3 wat getuig in die hemel die vader, die woord en die heilige gees. Je kan ons nou sien wie is die woord nie, in die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God, die woord het vlees geword, onder ons kon woon soos Jezus. So, daar is drie wat getuig in die hemel, die vader, die woord, namelijk Jezus, en die heilige gees, en hier die drie is één. So kom ons een leerstelling het, van God drie enig. Maar mense, net hier in Zuid-Afrika, is hier uiteenlopende gedagtes hier oor. Da's kerke wat uit mekaarheid is, as gevolg van die feit van hierdie vers, en die interpretatie van hierdie vers. En daar sorg sommige mense wat vir jou sê, hierdie vers wat ek nou vir jou gelees het, in 1 Johannes 5 vers 7, Daar is drie wat getuig in die Himmel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hier die drie is 1. Daar is sommige kerke wat nie die vers aanvaar dat het in die Bijbel moet wees nie. Hoor jy wat ek sê? Dit val op die vandering, van die tekstkritiek dit is my vakgebied dit is die vakgebied waarin ek gedoktoreer het en waarom ek myself bezig hou is om tekstkritiek om te kyk na die verskillende tekste in die Grieks en Hebraaus wat daar bestaan want daar is meer as 5000 van hulle en dit moet geweeg word om te kyk wat er van die tekste is een beter tekst een weeg zwaarder En op grond hiervan is daar dan geleerdes wat hierdie tekst glad nie aanvaar. nie. Sê die tekst behoort nie in die bybel te wees nie. Ek en jy het net hierdie tekst, ons het nie ander tekst om te sê dat God drie enig bestaan nie. As jy gloe, in God drie enig, daar die woord, God drie enig, jy gaan het nergens in die Bijbel kry, behalwe afgelei uit die vers, 1 Johannes 5 vers 7, daar is drie wat getuig in die Himmel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees en hier die 3 is 1, dit is ons definisie en ons kernvers van die begrip God 3 1 Nou daarmee gaan ek jou nou eers vanavond weer groet Ek hoop dat jy een wonderlijke aand rus, nachtrus gaan geniet in Godse teenwoordigheid dat jy rustig gaan slaap kan uitrus en vir die week wat voorleid D.V. as daar so'n week gaan wees so'n week, as daar een morgen gaan wees so mag jy in hierdie nacht jou kracht herwin en heerlijk lekker in Godse teenwoordigheid gaan rus en slaap en daarmee gaan ek jou groet dan tot D.V. as daar een morgen is Morgen deef jy, sel het uit, 19 uur, en ek sê vir jou, die Heere is lief vir jou, geef jy om, Shalom.